Namo Bhagavatu Bhagavato Sama Sam Budase. Namoutas Bhagavatu Arahatu Sama Sam Budase. Bhagavato, Bhagavatu Arahatu Sama Včera jsme probrali první část. By první sekci Diamantové sutry, kde moudrý subuty se ptá budny, jak by měl ten, který sobě nechal vystat bodičitu, nechal sobě vystat mysl na To nejvyšší pobuzení na stav budovství, jak by měl, měla taková osoba, takový muž nebo taková žena, jak by měla přebývat a jak by měla podmanit si své vědomí. Ti, co meditují, vědí, že vlastně meditace, kterou se učíte, není nic jiného, než proces podmanění si vědomí. Vědomí, jak jsme vysvětlili, v podstatě se nedá podmanit, ale přestože se nedá podmanit, přesto ten, který medituje, se nachází v procesu podmanění vědomí. A to je třeba pochopit. Ačkoliv to není snadné. Protože to není snadné pochopit, proto je literatura transcendentální moudrosti tak obšírná. Tedy máme dvě otázky a Buda odpovídá na první, na, na druhou otázku. A odpovídá tím způsobem, že ten, který v sobě nechal vyvstat bodičitu, nechal v sobě vyvstat aspiraci na to nejvyšší probuzení, ten by měl co? Ten by měl v sobě nechat vystat aspiraci, že převede na druhou stranu všechny bytosti bez výjimky, ať se eh, narodili čtyřmi možnými způsoby, ať Mají vnímání či nemají vnímání, nebo ať mají vnímání a, a, a nevnímání. Zároveň všechny osoby, všechny bytosti převede na druhou stranu, ale přitom je si vědom, že žádná žádné jástvy. Neexistuje jáství ve smyslu něčeho, co je odděleného od procesu pěti agregátů existence. Žádný átman, žádná putgala. Podgala jsme vysvětlili znamená jednotlivec ve smyslu kontinuity, přestože vše je kontinuita, zůstává něco, této kontinuitě co má vlastní jádro. Tedy opravdová osobnost, personalita. Studenti latinského jazyka vědí, že personalita pochází z latinského slova persona, což znamená maska. Hm? Persona znamená maska. To, co je individualita, tedy je, je, v tomto pochopení není nic jiného, než Maska, kterou věříme, o které věříme a jsme přesvědčeni, že nám patří. Toto je individualita. Dále satva, bytost, jsme vysvětlili bytost, je to, co lpí na jednom ze stavů existence, ať je to božský nebo pekelný. Ten dolpí na, tom, na stavu existence a ten bude procházet dále stavy existence a ten se jmenuje satva bytost. Ten, kdo je, je dále džíva, jsme měli, přeložili jsme to jako duše, individuální duše. A Buddha učí, že ten, kdo si myslí, že, nebo kdo, pro koho tyto věci existují, ten není bodhisattva. A tam jsme skončili. Takto. Tedy by ten, který v sobě nechal vystat aspiraci na probuzení, takto by měl podmaňovat. Svoje vědomí. A druhá otázka je, jak by taková osoba měla přebývat a tam jsme se ještě nedostali. E, jakož náš překlad pre, je tak e, defektivní, musíme se. Nemůžeme se na něj spolehnout. E, text říká toto. A dále subūti. Bodhisattva eh, nemešká, nebo nepřebývá. nebo bodhisattva by měl praktikovat tak, že nepřebývá eh, v, žádném, v žádné eh, eh, v žádné darmě, v, žádné, v žádném objektu, v žádném fenoménu poznání, nepřebývá v žádném fenoménu poznání. Tak by měl přebývat. Co to znamená, že když praktikuje dávání, Dávání je první z dokonalostí, které praktikuje bodhisattva. Cesta k buddhovství je cesta praxe a poznání dokonalostí. Šesti nebo deseti dokonalostí záleží na vysvětlení. Jestliže se v nich zdokonalíme, prebýváme ve stavu budhovství. Jaká je cesta oproti tomu, jaká je cesta a rahata? Cesta a rahata je, že pozná správně svět tak, jak je, jako přechodnost, utrpení přechodnosti, jako nejáství a jako Eh, něco, co nepatří nám. Eh, odkloní se od světa, jelikož ho pochopil, a eh, přiblíží se a nakonec sjednotí se s nirvánou. Čili jeho nirvána je odklonění se od světa, Zatímco bodhisattva, jak jsme viděli, vidí jasně, že stav nejáství je přirozený stav, stav prázdnoty je přirozený stav, proto se učí praxi dokonalosti zůstávat v přirozeném stavu. A zůstávat v přirozeném stavu znamená nezůstávat, jak Buddha zde vysvětluje, nezůstávat nikde. Jestliže někde zůstáváme, co to znamená? Že máme já, máme osobnost, máme pojem bytosti, která existuje, a máme pojem duše, která existuje. Jestliže nikde nezůstáváme, vidíme, že tyto pojmy nemají žádnou existenci. Jejich existence je pouze jméno, ale tomuto jménu žádná zkušenost ve světě s tímto jménem se nedá sloučit. Jestliže správně na tyto pojmy meditujeme. Tedy ten, kdo má eh, nimita, nebo šiang, nebo eh, eh, obraz těchto věcí jakožto něco skutečného, Buda říká, není bodhisattva. A kdo je bodhisattva? Ten, kdo přebývá nikde. <tějí> Ten, kdo nepřebývá v žádné darmě. A toto ilustruje Budha na první dokonalosti. První dokonalost je dokonalost dávání. Druhá dokonalost je dokonalost čeho? Dokonalost síla, dokonalost. Morální. Hm? Třetí dokonalost je dokonalost čeho? Dokonalost eh, tolerance neboli schopnosti přijímat. Čtvrtá dokonalost je dokonalost úsilí. Pátá dokonalost je dokonalost meditace. Šestá dokonalost je dokonalost moudrosti, která je matka všech dokonalostí. A co je moudrost v pojběhu? Pojmu transcendentální moudrosti, sukranta vikramin, pragya paramita, která je obzvláště populární v Tibetu, což je též stejně jako naše diamantová sutra, kterou teď probíváme, dá se říci zkrácení. Esence obsáhlé literatury transcendentální moudrosti říká: Jestliže moudrost má nějaký objekt, taková moudrost není nic jiného než Avidia. Avidia znamená opak moudrosti. Což je? do doslova znamená věda a vidia znamená nevěda, nevědomost. Jestliže máme opravdovou vědu, znamená to, že nikde nepřebýváme. Jestliže máme nevědu, čili nevědomost, naše vědomí lpí, prebývá. Teď eh, praxe dávání nohy oproti, to není dobrý. Nohy mu, když to nejde jinak, takhle nohy nebo na druhou stranu, ale nohy vůči. Já nejsem dobrý, ale darma, kterou vykládám, je dobrá. Já vím, že nejsem dobrý, ale darma, kterou vykládám, je dobrá. A eh, jestli nikdo nemá úctu k darmě, kterou vykládám, no to pak z ty darmě nic nepochopí. V Dhammapada, tedy... Na mě stále chce, abych vyprávěl nějaké příběhy, tak já řeknu. <laughs> příběh z Damapady, který je zde relevantní. V Damapadě je krásný příběh. Buddha kdysi měl proslov. v bambusovém háji, v Ráďagaha, a ke čtyřem lajkům. Tyto čtyři lajci těm vysvětloval jistou darmu, která by jim měla pomoct k tomu, aby získali štěstí v životě. Zatím, co Buddha vysvětloval, jeden z posluchačů hrabal v zemi, druhý z posluchačů furt chytal větve a třetí z posluchačů, myslím, že byli tři jenom třetí z posluchačů, naslouchal se koncentrovanou myslí a s čím hlouběji, čím více Budha vykládal, tím více začal zářit. A potom, co Budha promluvil, Ananda se ho ptá, eh, proč ten jeden eh, hrabal v zemi, proč ten druhý se chytal větve, proč ten třetí... Eh, našel v dármě naplnění a štěstí. A Buda řekl, ten první, co hrabal v zemi, ten byl v mnohých svých minulých životech žížala. A tento zvyk, <laughs> tento zvyk je v něm tak silný, že darbu nikdy nepochopí, tedy aspoň ne v tomto životě. Ten, co se držel v větve, ten byl v minulých životech, v mnohých minulých životech opice. A tento zvyk je v něm tak silný, že dá mu nikdy nepochopí. A ten, který značením ten poslouchal, ten dosáhl pobuzení po a ten v minulých životech praktikoval semena správného jednání a semena moudrosti, což je předpoklad probuzení. Jestliže máme ve vědomí semena správného chování a semena moudrosti, stačí, aby jsme koncentrovali mysly a pochopíme, o co se jedná. Jestliže tyto semena nejsou, nikdy nic nepochopíme. Hmm? No je to. <laughs> snažit, snažit se. Všichni nějaký ty semena máme, jenomže ty se vyjeví pouze, jestliže se budeme snažit. A první eh, důkaz snažení je respekt k tomu, ne k ty osobě, ta osoba, která přednáší, neexistuje, ale k té darovně, kterou přednáší. Pýtla, že co se stává, Co se stává? Dlouge stávají, tak jsem pýtal, ačí to má nějaký něco, nějaký zvíř, ale alebo... Tak normálně v asijských zemích, kde já jsem strávil polovinu života, tak tam je takový ten je... naslouchat, to je to je někdy na Shirlance, nebo v Burmě ten, kdo přednáší darmu, v Burmě ani ne, na Šerlance, kdo přednáší darmu, ten má jejich před obličejem, aby eh, si ho ne, nezačali všímat jako něčeho, co eh, eh, eh, aby to nerušilo jako eh, jeho individualita, aby nerozptilovala pozornost. Hm? Tak takovou E, takový respekt mají k dámě a samozřejmě poslouchají a v Tibetu taky poslouchají s vyplazeným jazykem. <laughs> e, tady se nejedná o tu osobu, tady se jedná o, o to, že e, aby jsme Dosáhli pravdy, musíme si pravdy vážit, pokud si ji nevážíme, nikdy nic nedosáhneme. Ve, ve Velké sutře transcendentální moudrosti se moudrý subhuty ptá buddhy, což je zde velice relevantní, aby jsme pochopili, o co se jedná, Velice dobrá otázka, dobrá odpověď. Subuti se ptá buddhy. Neexistuje já, neexistuje osobnost, neexistují bytosti, neexistuje duše a tak dále. Tak pro koho bodhisattva praktikuje? Hmm? Co myslíte? No, nechal se překvapit. <laughs> Pro koho to praktikuje? Pro koho eh, praktikuje dávání, praktikuje moralitu, praktikuje toleranci, praktikuje úsilí, praktikuje meditaci, praktikuje moudrost? Pro koho? Odpověď na to je pro pravdu. Jelikož v není lakomost, proto bodhisattva praktikuje dávání. Protože v pravdě není špatné chování, proto bodhisattva praktikuje sílu. Protože v pravdě není hněv, proto Bodhisattva praktikuje toleranci, protože v pravdě není lenivost, proto Bodhisattva praktikuje úsilí, protože v pravdě není rozptýlené vědomí, proto Bodhisattva praktikuje meditaci, protože v pravdě není nevědomost, proto Bodhisattva praktikuje moudrost. To je třeba pochopit. Dobře, vrátíme jsme nějaký příběh a vrátíme se k textu. Čili. Eh, když tedy praktikuje dávání, to znamená, že nepřebývá dávejte pozor na to slovo netpřeývá, nepřebývá. Roman márá Sanskrit, znamená eh, na pratištita, na pratištita znamená, že není osnovován. Hm? Podle filozofie Mahajánové filozofie neexistuje Jenom nirvána se zbytkem a beze zbytku. Existuje nirvána jako apratištita nirvána. Nirvána, která nikde neprodlívá. A to je přirozený stav všech věcí. To je přirozený stav vědomí, které je základem. Všech našich zkušeností. A jak praktikovat, jak poznat tuto e, nirvánu, která nikde nepřebývá, odpověď na to je právě, co je vysvětleno tady, že e, bodhisatva e, nechává, to přichází o něco později. Tady předbíhám, nechává vyvstávat své vědomí, aniž by někde přebývalo. Když šestý patriachojinén slyšel náhodou, když nosil dřevo, aby si viděl na živobytí a živil svoji starou matku, náhodou, prošel kolem kláštera, kde mněch vysvětloval právě diamantovou sutru, tuto, tento verš a dosáhl probuzení. Ovšem, my tento verš můžeme poslouchat mnohokrát, Jestli dostaneme probuzení, není jisté, dosáhl probuzení, protože jeho semena správného chování a moudrosti dozrály. Tak tedy, když praktikuje dávání, neboli dokonalost dávání, Znamená to, že nepřebývá, že dává, aniž by přebýval ve formách. Nebo v barvách. Dává, aniž by přebýval ve zvucích, v vůních, v chutích či v dotyku. Dává aniž by ne aniž by prebýval v jakémkoliv, eh, eh, v jakémkoliv objektu, v jakékoliv darmě. To je eh, dávání bodysatu. Co je napsáno v češtině, musíme se na to podívat. Tady je e, absolutně volný překlad interpretace, není to překlad. Na to jsou bůty bodhisatové, mahasatové, učí se dárně druhé, to tam vůbec v textu není dármě druhé ale eh, měli by se nejdříve sami osvobodit od všech žádostivých myšlenek, vyvolaných krásnými pohledy, příjemnými zvuky, sladkými chutěmi, líbými vůněmi, hepkými doteky a, a ode všech svůdných myšlenek. To je samozřejmě in, in, interpretace, nejedná se o překlad. Při své praxi dobročinnosti, což je dávání, neměli, by neměly být ovlivněny žádným z těchto svůdných jevů. A proč? Neboť nebudou-li při své praxi dobročinnosti ovlivněny takovými jevy, dosáhnou štěstí a zásluh které jsou neocenitelné a přesahují veškeré chápání. Co myslíš, Subuti? Je možné odhadnout vzdálenost východních nebes? K tomu se dostaneme později. Tak, co to znamená? Že to, praktikuje moudrost tím, že neprebývá v, v jáství, neprebývá v osobách, jeho vědomí neprebývá v jáství, neprebývá v osobách, neprebývá v individuích, neprebývá v duši, jeho vědomí neprebývá v darmě nebo v adarmě, neprebývá v věmech nebo nevěmech. A, to je praxe neprebívání nikde. A dále, doslovný překlad. subúty. Eh, bodhisattva by měl takto praktikovat dávání, tak, že eh, nepřebývá ve znacích objektů. Znak objektu, Čili ta. Hm? Znak objektu je na základě chycení se znaku objektu vědomí probývá ve stavu jaké. Ve stavu složené, hm? jestliže se nechytí žádného znaku objektu přibývá ve stavu jakém? Nesložené, nefabrikované. Hm? Složený stav je fabrikovaný stav. Konstruovaný stav. To, co je konstruovaný stav v filozofii transcendentální moudrosti, to se nazývá samskryta, to se nazývá složené. To, co je samskryta, složené, to je samsára. To, co je nesložené, to je asamskrit. V tom, co je složené, se nachází znak objektu. V tom, co není složené, se žádný znak objektu nenachází. V tom smyslu, že se nenachází Objekty se nachází, ale nenachází se žádný znak objektu, který by se dal uchopit. Proto Body Satwa nechává vyvstávat své vědomí, vyvstávat svou mysl, aniž by ulpívala na jakémkoliv znaku objektu. to znamená na jakémkoliv znaku objektu, na jakémkoliv tvaru, jakém, jakékoliv barvě, jakékoliv zvuku, jakékoliv chuti, jakékoliv vůni, jakémkoliv dotyku a jakékoliv, jakémkoliv objektu myšlenky. To neznamená, že nemůže nechávat vyvstávat myšlenky, vyvstává my Vystávat myšlenky, pokud máme vědomí, myšlenky vystávat budou. Ale ten, kdo praktikuje cestu bodhisattvu, přestože myšlenky vyvstávají, žádné myšlenky se nedrží. Přestože Formy barvy vystávají žádné formy barvy se nedrží, přestože e, zvuky vystávají a tak dále, žádného zvuku se nedrží. A hlavně, přestože dotyky, vše, co poznáváme, poznáváme dotykem, nedrží se žádného dotyku. Jelikož se nedrží žádného dotyku, nedrží se žádného pocitu. Jelikož se nedrží žádného pocitu, Nedrží se žádného vědomí. To je budistická filozofie. Jedno, jestli vysvětlujeme cestou Mahajánovou nebo jinou cestou, to je stejné. A na to Buda říká, proč je tomu tak? protože jestliže bodhisattva nepřebývá ve znacích objektů a provádí dávání, jeho zásluhy a jeho cnosti jsou nezměřitelné. Jestliže ulpívá na objektech jeho cnosti a jeho zásluhy se dají změřit. Moudré osoby, ať na západě nebo na východě, přišly k názoru a to by neměl být je názor, že přirozenost vědomí je ta, že se nedá změřit. To, co se dá změřit, to je vědomí, které lpí na objektech. Vědomí, které nelpí na objektech, se nedá změřit. A vědomí, které nelpí na objektech, to je to vědomí, které může získat vševědoucnost. To vědomí, které lpí na objektech, nemůže získat vševědoucnost. Tedy protože vědomí nebere nimita, nebere znaky objektu. Proto se stává nekonečné. Jelikož bere znaky objektu, stává se omezené. A co je komentáře, jak vysvětlují, jak se stane neomezené vědomí omezeným vědomím? Komentáře vysvětlují díky zašpiněním vědomí, kléša a díky nejasnosti vůči objektu vědomí. Jelikož máme nejasnost vůči objektu vědomí, vidíme v něm já, vidíme v něm něco, co patří nám, a jelikož máme eh, zakalené pocity, zakalené mysly, tomu se říká kleša, zakalení. Proto je pro nás přirozenost vědomí, neboli takovost, prirozenost všech věcí, je nám zakryta. Tedy ten, kdo pochopí tuto dimenzi, jeho zásluhy se jeho cnosti, se můžou stát nezměritelné. Ten, kdo to nepochopí jeho cnosti. A... <tějí> Jeho zásluhy vždy budou omezené. Proč budou omezené? Protože eh, má něco, na čem lpí. To, na čem lpíme, to je naše omezení. A to, na čem lpíme, to je právě já a co patří já. Otázka, která navazuje. Subuty. Eh, jak se na to díváš? Co je tvůj názor? Co je tvoje mysl? Eh, prostor. Na východě dá se změřit? Co odpovídá subuty? Nedá. Subuty, <laughs> ne. eh, eh, eh, prostor eh, na jihu, na západě, na severu dole nahoře dá se změřit nebo ne, co odpoví subbutty. <laughs> Nedá se změřit. Subbutty body sa nepřebívá na žádném znaku objektu praktikuje dávání. tak se jeho zásluhy, jeho cnost stává stejně, nezměřitelná jako prosto. A e, subúty bodhisattva e, by měl e, e, učit druhé a e, sám zůstávat v tomto pochopení. Také e, tato část je obzvláště důležitá, tak bychom ji měli vysvětlit a zůstaneme tady, protože aby materiálu nebylo příliš moc a čím víc informací, tím nesnadnější se stává tyto informace absolvovat. V buddhistické filozofii, tedy prostor ne, Akáša, je často bývá jako synonym takovosti, jako synonym dharmata, synonym stavu věcí tak, jak jsou. Čili opravdového stavu věcí. Je tež synonym nirvány a je synonym bútakóty, co znamená limit, neboli konec reality což je nirvana. což eh, může být misinterpretováno jakožto, eh, že nirvana neboli takovost neboli prázdnota je nihilismus, ale vůbec ne. <laughs> Naopak, to jedná se jen o přirovnání, proč Protože eh, eh, prostor je čistý, proč je čistý. Protože může všechno přijmout. Jestli v prostoru je hora, jestli se, nebo strom, jestli hora nebo strom se zřítí, prostor zůstává stejný. Je to tak? Proto prostor nelze zašpinit. <laughs> Jelikož prostor nelze zašpinit, je používán jako. Eh, synonymum hm? pro opravdový stav věcí. Hm? Opravdový stav věcí, neboli takovost, neboli prázdnota je něco, co se nedá zašpinit. To, že se to nedá zašpinit, nedá se k tomu něco přidat, nedá se od toho něco ubrat, není ani jednotná ani mnohá, není ani taková, ani maková. A to je obraz té nejvyšší čistoty. Jsem překvapení, že to to jistě, že je prázdnota. Že to dáváte do Ve smyslu synonyma. Hm? Prostor je eh, prostě omezení všech věcí. Hmm? Ale eh, eh, přestože je omezení všech věcí, není žádnými věcmi omezen. Právě proto ta nejdůležitější meditace v tradici bodhisattvovské cesty je meditace na prostor, Na vědomí, jakožto prostor. Vědomí, Opravdová přirozenost vědomí je právě schopnost přijímat všechny objekty a nebýt žádným objektem za špině. Hm? V tom smyslu je e, prostor synonym Mirvány. všechny objekty a nebýt žádný pod za špině. Alebo najdeme přírodní stavit, do kterého se nedá nic přidat a nic ubrat. No, právě proto. Mm -hmm. <laughs> právě proto, že se nedá nic přidat, nedá se ubrat. Hm? Proto může přijímat všechny objekty. Hm? Kdyby se tam dalo něco přidat, no tak by nemohl přijímat všechny objekty. Je to tak? <laughs> Kdyby se z toho něco dalo ubrat, no tak by to nemohl přijímat všechny objekty. Protože se tam nedá nic přidat ani ubrat, no tak může přijímat všechny objekty. Všechno hm? je v prostoru a mimo priestoru je vlastně nič. Všecko, co existuje, existuje díky prostoru. Můžeme si představit něco, co existuje bez prostoru, stejně tak všechno, co existuje, existuje díky vědomí. Můžeme si představit něco, co existuje kromě vědomí? Nemůžeme, hm? e, proto e, ta nejhlubší meditace je na meditace na, na vědomí, Jakožto jehož eh, přirozenost je stejná jako prostor. Hm? Přijímá, přichází, odchází, ale eh, prostor se nemění. Je to tak? Proto. Sutra velké moudrosti učí, že jelikož prostor je prázdný, proto moudrost, jelikož prostor je čistý, nedá se zašpinit, proto moudrost je čistá. A co, v jakém smyslu? Prostor je jméno, hm? ale něco, co by tomu jménu korespondovalo, co by tomu jménu, eh, co by jsme mohli chytit pod tím jménem, neexistuje. Je to tak? Dá se, prostor je jméno, které používáme, máme představu něčeho, že to existuje. A konkrétní představu je to tam, ale chytit to nemůžeme. Proč tedy meditace na prostor je tak důležitá? Protože podle filozofie transcendentální moudrosti všechny fenomény poznání jsou, eh, mají jména, ale nedají se uchopit. Proto jaká je praxe bodhisatvy, vysvětlená v sutrách transcendentálního poznání, tak jako prostor přímá všechno, ale v podstatě nepřijímá nic. Stejně tak vědomí bodhisatvy vše přijímá ale nepřijímá nic. Proto zůstává čisté. Proto zůstává nezměritelné. A cnosti takového vědomí jsou též nezměřitelné. Proč je prostor eh, synonym nirvány? Protože prostor nemá eh, eh, nějakou svoji vlastní... <svící> ...svoji vlastní přirozenost. Hm? A tato, tato absence vlastní přirozenosti to je vlastně ta pravá přirozenost. Proto recitujeme, vlastně dneska jsme nerecitovali, proto recitujeme, v prázdnotě není ani to, ani ono. Hm? To, co to, že v prázdnotě není to, ani ono, ovšem neznamená, že prázdnota není. Prázdnota je, ale aby jsme ji poznali, musíme se zbavit rozlišujícího vědomí, které lpí na objektech. Hm? A, e, tedy v čem Spočívá e, moudrost, moudrost spočívá e, dle velké sútry transcendentální moudrosti. Moudrost spočívá v tom, že bodhisattva není společníkem všech věcí. Tak jako prostor přijímá všechny věci, ale není společníkem všech věcí, je limit všech věcí tak vědomí hm, přijímá všechny věci a je tež limitem všech věcí. Aha. Jestliže chceme pochopit, co znamená takovost, co znamená prázdnota, to je právě tento stav bytí součástí všech věcí, ale nebýt společníkem žádné věci. Jestliže toto pochopíme, tak pak pochopíme, co znamená. Proč dávání je první dokonalost a základ všech dokonalostí. Protože jestliže najdeme schopnost dát všechno, vědomí se stane prázdné jako prosto. Hm? A přesto, že bude hranicí všeho, nebude ničím ohraničeno. Hm? Proto čím se vyznačuje prostor? Prosto se vyznačuje tím, že v něm není žádná překážka. A čím se označuje opravdové vědomí? Přesně tím. Označuje se tím, že v něm není žádná překážka. A to je to vědomí, které je, je, je, je cesta i cíl cesty. V Filozofii transcendentální módrosti, cesta a cíl cesty se nedají od sebe oddělit. To je důležité pochopit. A aby jsme to pochopili, můžeme si zarecitovat na konci sútru srdce, která vlastně všechny tyto principy. S srdce nemáme v češtině. Ne. To bychom mohli přeložit do češtiny. Ne? Ale já vím, že už český překlad existuje, ale Hmm. Tak dnes zase pro změnu první zarecitujeme Maháka Runa Dárany, nech nás milosrdný Bodhisattva Avoloky Tešováva požehná. Abychom mohli pochopit hm? význam diamantové sutry a něco poznat z diamantové přirozenosti našeho vlastního vědomí. Hm? Na Namo Arya, Avalo Kiteshvaraya, Bodhi sattvaya, maha, sattvaya, maha Karu Nikaya, Om Sarva Bhaieshu Trana Karaya Tasmai Namaskritwa Imam Arya, Avalo Kiteshvara, Tava Nila Kanta, Namo ridayam Avar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 dhara, dhara, dharendraeshvara, chala, chala, mala, vimala, amala, mukti, ehi, ehi, lokeshwara raga, visham, vinashaya, dvesha, visham, vinashaya, moha, chala, visham, vinashaya, hulu, hulu mala, hulu, hulu mala, bulu, bare, padma, nabha, sara, sara, Siri, Siri, Suru, Suru, Bodhya, Bodhya, Bodhya, Bodhya, Maitreya, Nila, Kanta, Darsana, Prahradaya, Svaha, Mahasiddhaya, Svaha, Siddha, Yogeshvaraaya, Svaha, Nila, Kantaaya, Svaha, Padmahastaya, Svaha, chakrayuktaya, Yuktaya, Svaha, Shanka, Shubdane, Bodhanaya, sváha váma diša styta Krišna žinája. sváha vjaada črma nivásanája, sváha namo ratna Traya. namo Aria avalo om sidiantu mantra pádája, sváha. Tak teď za Suto srdce a pokusíme se to přeložit, jo? Om namo bhagavati ariya pragya paramita ariya avalokiteśvara bodhisattva gambi ram pragya paramita chariṃ Vyávalo káyatismá Pancha skandá stámschá Svabháva šunyán pašyatismá Iha shariputra rupam šunyatá Šunyatá eva rūpam Rupam napritak šunyatá Šunyatá ya napritak rupam Yat rūpam sa šunyatá ya śunya tatrupam Eva evameva Vedana samgya Samskala vijyanani iha Shariputra putra sarva dharma Shunyata lakshana anutpana anirudha amala avimala anuna aparipurna tasmat chari putra śunya ta na na na samskaraa navigyanam nachakshu shushotra granadhi ghva kaya na rupa shabda gandha rasa sparshavya dharma nachakshu dhatu Yavan, namano dhatu na vidya na vidyakshayo yav na jara maranam na jaga magana na dukha samudaya nirodam Nagianam na pravti, na apraptihi, prapti. tasma čari putra pravti Bodhisattvasya, pragyaparamita paramita, Mašritja, Viharati, a avarana, čita avarana ava nastituat, a trastu, vyparyasa, tikrantu, ništa, nirvana pravtaha, triadvas, javastita, sarva sambudha prajya paramita ma anutara samyak sambodhi mabisam budha tasmad gyatavyam paramita maha Mantro maha vidya anutara Mantro sama asama mantraha, sarva dukha prashamana satyam amityatvaat prajya paramitaya ukto mantraha Tatyatha Gate, gate, para, gate, para sam, gate, bodysłaha, i ty prágia, para mita, A teď to přeložíme. Když hmm? vznešený bodyssata, Avalokiteśvara, co znamená Avalokiteśvara? Pán nebo Pán, který se dívá dolu, hm? dívá dolu, na co? Na nás, trpící, bytosti. Hm? A když Avalokiteśvara Bodhisattva, když Avalokiteśvara Bodhisattva, eh, eh, Avalokiteśvara Bodhisattva praktikoval hlubokou Transcendentální, dokonalost transcendentální módlosti, podíval se dolů a viděl pět agregátů existence prázdné ve své vlastní podstatě. A povídá, tady, Šariputra, tady znamená, tady u nás v, v darmě Budhy, v učení Budhy, tady Šariputra, tedy v učení Budhy, Šariputra, forma, právě forma je prázdnota. A, e, Prázdnota není nic jiného než forma. Forma není oddělená od prázdnoty a prázdnota není oddělená od formy. To právě to, co je forma, to je prázdnota. A to, co je prázdnota, to je forma. A přesně to, co se týče formy, se též týče pocitů vnímání, formací vůle a vědomí samotného, neboli mysli samotné. Zase tady v Putra, v učení Budhy, v našem učení, Všechny fenomény existence, všechny dármy mají jen jeden, jednu vlastnost, totiž vlastnost prázdnoty. A jako takové nevyvstaly, nezanikají, nejsou ani čisté, ani nečisté, nejs, není nic v nich nic v nich nic v nich nechybí ani nejsou nenaplněné proto sariputra v prázdnotě není ani forma, ani pocit, ani vnímání, ani e, formace vůle, ani e, vědomí. Zde bychom možná měli lépe přiložit mysl, rozlišující mysl. Vigiana zde znamená rozlišující mysl. Není eh, ani oko, ani ucho, ani nos, ani jazyk, ani tělo, eh, ani eh, myšlení, ani jejich objekty, to znamená barvy, formy, eh, zvuky a tak dále. Není ani... Element oka, hm? v buddhismu rozeznáváme 18 elementů, element oka, element formy, co oko vidí, a element eh, eh, vizuálního vědomí nebo, a podobně s uchem a tak dále. Šest smyslů máme, šest smyslů je. Eh, i v šesti smysly poznáváme tedy osmnáct elementů. To je celý náš svět. Nevíc, nemíň. A tedy v prázdnotě není ani element oka a tak dále, až po element mysli, a objektů mysli. Není ani nevědomost, ani e, konec nevědomosti. A to každý budista zná, e, souvislé vznikání začíná nevědomosti a končí čím? Končí stárnutím a smrtí. Hm? A protože tam není nevědomost, není tam ani stárnutí, ani smrt. A není tam... Není tam ani e, utrpení, ani důvod utrpení, ani konec utrpení, ani cesta cesta ke konci utrpení. Není tam ani poznání, ani obdržení něčeho, ani neobdržení něčeho. Proto šári Putra díky neobdržení, díky obdržení něčeho, čili neobdržení něčeho, bodhisattva na základě dokonalosti, moudrosti, prebývá bez prekážek vědomí. Jelikož nemá žádné prekážky vědomí, je bez strachu a překonal veškeré vyparyá prekonal veškeré, e, vyparyá sa, prekonal veškeré e, prekrouceniny, hm? neboli e, distorce vědomí a e, tím e, e, dosáhl nirvány e, je ve stavu nirvány. E, všechny budhové všech tří časů, to je v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti, dosáhly toho nejvyššího probuzení společně se všemi bytostmi na základě této dokonalosti moudrosti. Proto je nutné uznat, že dokonalost moudrosti je velká mantra. Co znamená mantra ve smyslu čeho? Man je vědomí, tra je, že chrání vědomí. Je to eh, velká věda, je to nepřekonatelná mantra, nepřekonatelné chránění vědomí. Je to eh, samá a sama mantra, je to ta mantra to chránění vědomí, které se nedá k ničemu přirovnat. Je to Utišení všeho utrpení bez jakékoliv chyby. A proto v dokonalosti moudrosti je řečena tato mantra. Totiž Gaté, Gaté, Pára, Gaté. Pára samgate, bódy, sváha a význam této mantry už jsme vysvětlili, tak pro dnešek by to mělo stačit. Tak předáme zásluhy pro dobrobytosti. Teď si toto, co jsem teď přeložili a recitovali, Dejte dohromadji s tím, co jsme se dneska naučili a bude to daleko jasnější, aspoň doufám. <laughs> <gűntimo> Eta vata mehi sambadam punya sampadam, sabbe deva anumodantu sabha sampatisidya. Eta vata mehi sampadam punya sampadam sabbe Bhuta Anumodantu Sabbasampati Siddhiya. Eta Vata Chaumehi Sambadam Punya Sampadam. sabbe Satta Anumodantu Sabbasampati Siddhiya. Aka Satta Chabumatha Deva Naga Mahidika Punyantan Anumoditwa Chiramahakantuloka Sasana. Aka Satta Chabumatha Deva Naga Mahidika. Punyantan anumoditva, ciram rakantu desanang Aka, satta, chabumattha, deva, naga, maidika Punyantan anumoditva, ciram mamparang tumamparang Sabitiyo vivajantu, sabarogo vinasatu Mate Bhavatvantarayo, sukhi, dighayu ku bavatu Bhavatu mangalang rakantu sabadevata Sababudhanu bhavene, sabadhamanu bhavene Sabasanganu anubave sada soti bavantu te devo vasatu kalene, sasa sampati hotucha pito bavatu raja bavatu